Neked sohasem ennyi, Lailah. Két holttestem van, és az egyik rendőrkén. Ugyanaz a sekfej bírelte fel szellemet a megölésedre, aki megölte őket. A legnagyobb bazd meg, amit adhatok ennek a sekfejnek, hogy elkapom. Ami azt jelenti, hogy azokkal a testekkel kellene beszélgetnem, nem veled? Elfordulok és habozok, újra őt figyelve. Egyelőre ennyi. Gúnyosan és halkan nevet.